трансформувати просто в сторонній досвід і не більше. Таке верзеться. Воно, мабуть, не дивно. Очікування останніх, відлічених тобі секунд життя, іще не пояснив ніхто. Так само, як насправді ніхто не пояснив життя після смерті, чи життя в материнській утробі? Всі оті недолугі, надумані фантазії псевдописарчуків про загробне життя, не що інше, як страх їхніх авторів перед майбутнім і намагання вистрибнути за обруч власного безсилля перед невідомістю тління. Як я Ненавиджу силувані паперові схлипування, шмаркання, виправдання багатослівних письменників, що плутаються у власних думках, як ноги п'яної людини. Хіба ця багатослівна сповідальність може замінити прижиттєву відповідальність людини за її прижиттєві провини? О ні, Жодна, навіть найрозумніша книжка, найчисніший щоденник не може ані відтворити, ані замінити смаку і смислу самого життя. І не має жодного значення, де ти гортаєш своє минуле – на тюремних нарах, на лікарняному ліжкові, за письмовим столом чи на тому світі». Тиснувшись глибо у фотель, потертий багатьма руками і сідницями, ніби відсуваючи мить відповідальності за власні помилки й дурниці, знову прикриваю долоною очі, не би намагаюся затулитися від незрозумілої загрози, що тихо суне зі щоденника. Згори Потьм'янілих сторінок і зашифрованих автографів болю, сумнівів, зачарувань і розчарувань, молитов і проклять, осяйнь, і Бог знає чого іще, не завжди облікованого, але завжди присутнього в моїй душі, та зрештою душі, чи не кожної людини. Якщо Подолаю цю загрозу. Можливо, мені стане легше. Колись я спостерігала, як борсається риба в рибальських сітях. Очевидно, і їй рибі, навіть без розумного мозку, без чутливого серця, здається, що мить потрапляння в сіті – це крок, в якусь іще одну свободу. І через те риба спочатку мирно і навіть радісно шукає собі дорогу у межах пастки. Майже граціозно виляючи хвостом, немов би жінка з цеглами чи віялом перед очима збудженого нею чоловіка. Передчуття інтриги на якусь мить додає бідній рибці <граційності>. та коли рухливі сіті, дедалі настирливіше, починають обмежувати риб'ячу свободу, о, тоді страх близької смерті змушує заблудлу рибку вдаватися до трюків, схожих на трюки паралізованої страхом людини. Чому я про це згадую? Тому що зараз сама Схожа на загнану у сіті рибу. Я хапаюся за кожну хвилину ще трохи відведеного мені життя, але разом з тим ловлю себе на думці, що підступна байдужість заповзла в мене, неначе паралітичний газ. Завтра мене вкотре одягнуть у білий балахон узують у білі капці чи валінки, візьмуть на катафалк і завезуть в операційну, або на цей раз остаточно на той світ. Ясно усвідомлюючи це, я чую в собі порив до опору.